Анголон, Серж Голон, Анжеліка. Тулузьке весілля. Частина 2, розділ 23. Місяця через два карета з гербом графа де Пейрака, що супроводжувалася кількома вершниками, в'їхала по крутому гірському шляху в село Сальсін, департаменту от. Анжеліка, яка спочатку захоплювалася цією подорожжю, вже добряче втомилася. Була спека, на дорозі стовпом стояла пилюка. Під заколисуючий рівномірний крок свого коня, Анжеліка спочатку з ворожістю спостерігала за ченцем Конаном Баше, який тягся на мулі, до землі звісивши довгі худі ноги в сандалях. Потім почала роздумувати, які наслідки для них може мати непримиренна ворожнеча архієпископа. І нарешті село Сальсінь нагадало їй про горбатого фріца Хауера і про лист від батька, привезений їй. Цим саксонцем, коли він приїхав до Тулузи у своєму візку з дружиною та трьома білявими дітьми, які хоч і прожили довгий час у Пуату, говорили лише на грубому німецькому діалекті. Анжеліка гірко плакала над листом. Батько казав їй про смерть старого Гійома Люцена. Забившись у затишний куточок, вона плакала кілька годин. Навіть Жофрею вона не змогла б розповісти про своє горе, пояснити, чому серце в неї розривалося. Коли вона уявляла собі бородате обличчя старого солдата та його світлі суворі очі, які колись з такою ніжністю дивилися на маленьку Анжеліку. Однак увечері, коли чоловік, ні про що не розпитуючи, приголубив її, вона трохи заспокоїлася. Що було, те минулося, але лист барона Армана Воскресив у її пам'яті маленьких босоногих дітлахів із соломинками у скуйовдженому волосі що блукають немов примари по вологих галереях старого замку Монтелу, де влітку рятувалися від спеки кури. Барон скаржився на своє життя. Воно, як і раніше, нелегке, хоча завдяки торгівлі мулами і щедрості графа Депейрака вони мають найнеобхідніше. Але поату настиг страшний голод. І ось це. Та ще й митники та торговці контрабандною сіллю викликали бунт жителів Болотного краю. Вони відмовилися платити податки, вийшли зі своїх очеретяних заростей, пограбували кілька селищ і повбивали митників та збирачів податків. Утихомирювати їх послали королівських солдатів, але бунтівники вислизали від переслідувачів, як у угрі у млиновому жолобі. На перехрестях дорів стояли шибениці з повішеними. Тільки тоді Анжеліка раптом усвідомила, що означає бути однією з найбагатших жінок провінції. Вона забула цей світ, що живе у вічному страху під гнітом податий, осліплена своїм щастям і багатством, чи не стала вона надто себелюбною. Хто знає, можливо, архієпископ був би менш прискіпливий до них. Займися вона благодійністю. Може, вона привернула його до себе цим? Вона почула важке зітхання Берналі. Та й дорога гірше, ніж у нас в Арбуцах. Від вашого прекрасного екіпажу залишаться одні тріски. Це злочин. Що він тягнеться такою дорогою марно. Я ж благала вас сісти в нього, сказала Анжеліка, тоді він бодай загинув не без користі. Але галантний італієць, потираючи ниючий поперек, заперечив Помилуйте, сеньору, чоловік гідний так називатися, не стане ніжитися в екіпажі, якщо молода жінка подорожує верхи. Бідний Берналлі, на щастя, така делікатність не в моді, тепер не прийнято бути надто чемним. Але я вже трохи впізнала вас і певнена, що від одного виду нашої гідравлічної машини, яка накачує та викидає воду, всю вашу втому як рукою зніме, вчений засяє. Невже, пані, ви не забули моєї пристрасті до цієї науки, яку я називаю гідравлікою? Ваш чоловік заманив мене сюди, повідомивши, що збудував в сальсіні машину, яка піднімає нагору воду гірського потоку, що тече в глибокій ущелені. Цього було достатньо, щоб я негайно знову рушив у дорогу, «Я вже гадаю, чи не винайшов він перпетуум мобілі?» «Не спокушайтеся, любий друже», – пролунав ззаду графа Жофрея де Пайрака. «Це всього лише гідравлічна машина, схожа на ті, що я бачив у Китаї. Вони можуть піднімати воду на 150 туазів і вище». «Он вона, ця машина. Ми вже майже приїхали». Незабаром вони опинилися на березі невеликого стрімкого гірського потоку і побачили щось на кшталт черпака з перекидальним пристроєм. Який обертався на осі та через певні проміжки часу викидав високо вгору потужний параболічний струмінь води. Вода падала у водойму, що знаходилася на височині, а звідти повільно розтікалася по дерев'яних каналах. Бризки, іскрячись, переливаючись на сонці, створювали навколо цієї установки штучну веселку, і Анжеліка знайшла гідравлічну машину дуже гарною. Але Берналіз здавався розчарованим. «За вашої системи 19 20 води пропадає, – сердито сказав він, – і в цьому пристрої немає нічого, що нагадує перпетуу мобілі. Мене зовсім не хвилює, скільки води та сили я втрачаю, – зауважив граф. Мені важливо, що машина подає воду на гору, і цієї однієї двадцятої вистачає для збагачення подрібненої золотоносної руди. Огляд рудника вирішили відкласти на завтра. Сільський капітул заздалегідь підготував для них скромне, але просторе житло». У війську приїхали ліжка та скрині. Граф тепирак надав будинки в розпорядження Берналі, ченця Баше та Маркіза Дандіжоса, який, звичайно, теж вирушив із ними. Сам граф віддав перевагу намету з подвійним дахом, який він привіз із Сирії. Мені здається, що звичка жити по-бівачному сидить у нас ще з часів хрестових походів. Ось побачите, Анжеліко, у таку спеку. Та ще й у найпосушливішому краю Франції. У наметі набагато краще, ніж у кам'яному чи глинобитному будинку. І справді, коли настав вечір, Анжеліка могла насолоджуватися свіжим гірським повітрям. Відкинувши підлогу намету, вона милувалася рожевим від заходу сонця небом. І слухала сумні урочисті пісні саксонських рудокопів, що долинали з берегів річки. Жофрей де Пейрак здавалося був чимось турбований що траплялося з ним не часто. «Не подобається мені цей чорнець, зненацька вигукнув він. «Він не тільки нічого не зрозуміє, але ще все тлумачить по-своєму, адже в його голові така плутанина. Я вже хотів би пояснити все самому архієпископу, проте йому потрібний вчений свідок. Але це просто смішно. Ним може бути будь-хто, тільки не цей святий». Але наскільки я чула, заперечила Анжеліка, яку слова чоловіка трохи покоробили – Багато хто з великих вчених також були ченцями, Граф ледве стримав прикрий жест. Я цього не заперечую і скажу навіть більше. Протягом багатьох століть уся світова культура була надбанням церкви, яка дбайливо зберігала її. Але в наш час церква погрязла у схоластиці. Наука віддана владу фанатиків, готових заперечувати безперечну істину, якщо вони не можуть пов'язати з теологією якесь явище, яке пояснюється лише природними законами. Він замовк, ривком привернув Анжеліку до своїх грудей і сказав їй слова, зміст яких вона зрозуміла значно пізніше. «Ви теж свідок, я вибрав вас у світки. Наступного ранку прийшов саксонець Фріцхауер, щоб проводити тих, хто приїхав на рудник, де добувають золото. Каменоломня була розташована біля підніжжя гори Горб'єр. На величезній ділянці 50 туазів у довжину і 15 завширшки була розрита жила. І тут, за допомогою залізних і дерев'яних клинів, від неї відколювали сірі брили каміння, які потім вантажили навізки і відвозили по жорнам. Гідравлічні трамбування особливо зацікавили Берналі. Це були оббиті залізом важкі дерев'яні черевики, які падали вниз, коли один із гердів для промивання шлаку наповнювався водою і втрачав рівновагу. «Величезна втрата енергії води», – зітхнув Берналі. Але в той же час до чого проста установка? Зовсім не потребує робочої сили. Це також ваш винахід, графе? Я просто наслідував приклад китайців. У них такі установки існують, як мене запевняли там вже 3 чи 4 тисячі років. Китайці користуються ними головним чином для вилущування рису, який є їх основною їжею. Ну а де ж тут золото? Почулося резонне запитання Беше. Я бачу лише важкий сірий пісок який ваші робітники отримують з розмеленого зеленовато-сірого каменю. Зараз ви все побачите у саксонській плавильні. Вони спустилися нижче, де під навісом стояли зачинені каталонські печі. Від ковальського хутра, кожен з яких розмухували двоє хлопчиків, на них пахнуло палюючим задушливим жаром. Бліді язики полум'я, що віддавали сильним часниковим запахом, виривалися з відкритої пасті печей і в повітрі повисав якийсь важкий гар, який потім білими пластівцями, мов сніг, осідав довкола. Анжеліка взяла жменю цього снігу і, залучена запахом часнику, хотіла спробувати його. Але раптом, ніби гном із-підземелля, вискочив якийсь дивний чоловік у шкіряному фартуху та різким ударом вибив у неї з рук сніг. Перш ніж вона встигла схаменутися, гном гаркнув. Це отрута, шановна пані. Розгублена Анжеліка почала витирати руку, а чернець баше пильно дивився на неї. «У нас, – тихо, – сказав він, – алхіміки працюють у масках». Але Жоффрей Деперек, почувши його слова, заперечив. «А у нас тут немає жодної алхімії, хоча всі ці інгредієнти не можна, звичайно, не тільки їсти, а навіть чіпати. Фріца, ви регулярно видаєте молоко робітникам? – спитав він німецькою. Усі шість корів були доставлені сюди ще до нашого приїзду, ваше сяйво. І не забувайте, що вони мають це молоко пити, а не продавати. Та ми не потребуємо, ваше сяйво, навіщо нам продавати його? І потім нам хочеться прожити як можна довше, відповів старий майстер Горбун. Чи можу я дізнатися, Мессіре Графе? Що за в'язка маса плавиться там, у цій пекельній печі? Спитав Чернець Беше, осяючи себе хрестом. Це все той самий важкий сірий пісок, який, як ви бачили, добувають на копальні але тільки промитий та висушений. Так, на вашу думку, цей сірий пил містить золото? Наскільки я помітив, у ньому не блиснуло жодної крупинки його, навіть на лотку, після того, як його при мені промили водою. І все-таки це золотоносна руда. Фріце, принесіть нам лопату руди. Робітник зачерпнув лопатою з величезної купи зернистого зеленовато-сірого піску з металевим відливом. Беше обережно насипав пісок собі на долоню, Понюхав, спробував на язик, але одразу виплюнув. Це сірчистий меш'як, сильна отрута. Він не має нічого спільного із золотом. До речі, золото видобувається завжди з річкового піску, а чи не з гірських порід. А в каменоломні, яку ми оглядали, нема ані грама річкового піску. Цілком вірно, шановний колего, погодився Жофрей де Пейрак і, звернувшись до майстра саксонця, сказав, якщо час, додай свинець. Але виявилося, що треба ще довго чекати. Маса в печі розжарювалася все більше, плавилася, кипіла. Клуби білої пари продовжували вириватися назовні, залишаючи всюди, навіть на одязі, білий порошкоподібний наліт. Потім, коли пари майже не стало, полум'я зменшилося, двоє саксонців у шкіряних фартухах підвезли на візку кілька злитків свинцю і кинули їх у в'язку масу. Маса в печі стала рідше і перестала вирувати. Саксонець зачепив її довгим зеленим ціпком. Спочатку маса почала пузиритися, потім спінилася. Фрітхауер у кілька прийомів зняв піну величезними шумівками. Після цього він знову завадив масу. Нарешті він нахилився до отвору внизу печі під тиглем, витяг звідти затичку і за приготовану виливницю потекла срібляста цівка. Зацікавлений чернець підійшов ближче. «Але це лише свинець», – сказав він. «Як завжди згодений з вами», – відповів граф Депейрак. Але чернець раптом пронизливо закричав. «Я бачу три кольори!» Задихаючись, він показував на зливок, що охолоджувався, який почав відливати райдужними квітами. Руки ченця тремтіли, і він бурмотів. «Філософський камінь! Я побачив філософський камінь!» «Схоже, наш чернець дурів!» – зауважив маркіз Дандіжо з безналежної поваги до довіреної особи єпископа. Жофрей Депейрак, поблажливо посміхаючись пояснив Алхіміки завзято вважають, що поява трьох кольорів пов'язана з філософським каменем та перетворенням металів у золото. А насправді це явище схоже на веселку, яка утворюється після дощу, і воно не грає великої ролі. Раптом чернець спав перед графом на коліна. Загікаючись, він дякував графу. Нарешті він на власні очі побачив те, що становило мету його життя. Розратований дурною поведінкою ченця, граф сухо сказав: Устаньте, очі мій! «Ви поки що нічого не побачили до ладу, і зараз самі в цьому переконаєтеся. Повинен вас засмутити, але тут немає жодного філософського каменю». Саксонець Фрінц Хауер уважно спостерігав цю сцену, і на його запиленому обличчі з шкірою, в яку в'їлися крупинки породи, відбилося вагання. Він щось запитав по-німецькому, граф відповів «Поводься так, ніби я тут один». Анжеліка побачила, як робітники мокрими ганчірками взяли ще гарячий злиток і поклали на візок. Потім підвезли його до маленької печі, яка стояла на розпеченому до червоного горна. Цегли центральної камери, печі, що утворюють щось на зразок відкритого тигля, були дуже білі, легкі та пористі. Їх виготовляли з кісток тварин, чиї трупи, звалені неподалік, видавали страшний сморід. До неї домішувався запах часнику та сірки, і від усього цього дихати тут було важко. Червоний від спеки і збудження чернець Баше, побачивши купи скалетів, побілів і бурмотяче заклинання, почав хреститися. Граф, не витримавши, засміявся. «Подивіться, до чого наші роботи довели цього великого вченого», сказав Берналі. «Але з часи греків та римлян купелювання на кістковій золі було дитячою грою». Але все ж таки Баше не відступив. Перед жахливим видовищем. Блідий, перебираючи чотки, він уважно спостерігав за приготуванням старого саксонця та його підручних. Один із робітників підсипав вугілля в горн, інший розмухував за допомогою педалі хутра, і свинець почав плавитися і стікати в кругле заглиблення печі, викладене цеглою з кісткової золи. Коли розплавився весь зливок, коли розплавився весь злиток, Вогонь у печі ще посилили, і метал почав димитися. По знаку старого Фріца з'явився хлопчик з хутром, до якого була прикріплена невелика трубка з вогнетрівкої глини. Гірський майстер поклав цю трубку на край тигля і почав нагнітати холодне повітря на темно-червону поверхню розплавленої маси. І раптом повітря над металом зі свистом засвітилося. Біля стапляма в тому місці, куди він потрапляв, стала яскравішою, більшою, Стало сліпуче білою і поступово розширилося на всю поверхню металу. Молоді підручні поспішно вигрибли з печі все вугілля. Велике хутро теж було зупинено. Купелювання тривало вже без вогню. Метал кипів, і це було разюче видовище. Час від часу він покривався темною плівкою. Потім вона розривалася, і шматки її танцювали в блискучій розплавленій масі. А коли такий плавучий острівець, Доторкався стінки тигля, пориста цагла немов би по чаклунству, втягувала його, і поверхня металу ставала ще більш гладкою та сліпучою. Одночасно маніск металу зменшувався прямо на очах. Потім він досяг розмірів великого коржика, потемнів і раптом спалахнув як блискавка. Анжеліка чітко бачила, як залишок металу якийсь час клекотів, потім поступово заспокоївся і потемнів. «Цей процес висвітлення блискавки описаний Берцеліусом, який багато працював над купелюванням та над поділом металів», – сказав Берналі. «Але я щасливий, що побачив те, що раніше мав уявлення лише з книжок». Монах мовчав, у нього був відсутній незрячий погляд. Тим часом Фріцгавер схопив щепцями цей блискучий металевий коржик, занурив його у воду і підніс своєму господареві. «Чисте золото!» – захоплено прошепотів чернець-алхімік. І все ж таки воно не зовсім чисте, сказав депейрак. Блискавка, що утворилася, свідчить про наявність срібла. Цікаво, чи розчиниться це золото в хлористоводневій та салітриній кислоті, звичайно, якщо це золото. Говтавшись від потрясіння, чернець запитав, чи не можна йому взяти маленький шматочок цього металу, щоб показати його благодійникові архієпископу. Візьміть для нього весь коржик, відповів граф Депейрак, і як слід поясніть йому, що це неочищене золото, яке ми витягли з надр наших корб'єр, з породи, в якій воно містилося, і що справа його преосвященства знайти у своїх володіннях родовища, які принесуть йому багатство. Конан Беше ретельно загорнув дорогоцінний коржик, який важив щонайменше два ліври, в носову хустку і нічого не відповів. На зворотному шляху стався інцидент, здавалося б, незначний, але йому судилося надалі зіграти певну роль у долі Анжеліки та її чоловіка. На півдорозі в Тулузу, це був другий день подорожі, гнідий кінь Анжеліки закульгав, поранившись гострим каменем на крем'янистій дорозі. Замінити його можна було лише одним з чотирьох запряжених у карету, але Анжеліка вирішила, що їй не личить їхати верхи на звичайному упряжному коні. Вона пересіла в карету, де вже знаходився Берналі, оскільки вершником він виявився нікчемним. Бачачи, наскільки стомлює його навіть невелика поїздка, Анжеліка перейнялася його почуттям захоплення. Адже він здатний пуститися далеку дорогу заради того, щоб милуватися гідравлічною машиною або поговорити про силу земного тяжіння. До того ж, вигнаний із кількох країн, італієць був бідний і подорожував без слуг у поштових каретах. Хоча в кареті добре трясло вчений захоплювався, як він казав, чудовим комфортом. Він сидів, поклавши на лаву ноги. І коли Анжеліка сміючись попросила його поступитися їж маточком сидіння, збентеження швидко зникло. Граф і Бернард Андіжос деякий час скакали поряд з каретою. Але оскільки дорога була вузькою, їм довелося значно відстати, щоб не ковтати пил, що піднімається екіпажа. Попереду їхали на конях два лакеї. Дорога вже звужувалась і петляла. Після одного з поворотів карета зі скрипом зупинилася. І ті, хто сидів у ній, побачили кількох вершників, які явно перегороджували їм шлях. «Не турбуйтесь, пані», – сказав Берналі, визернувшись з дверцят карети. «Це всього лише слуги якогось зустрічного екіпажу». «Але ми ні не роз'їдемося на такій вузькій стрімкій дорозі», – вигукнула Анжеліка. Слуги Депейрака та власника зустрічного екіпажу почали завзято пересварюватися. Причому останні зухвало погрожували, що вони змусять карету Масира Тепайрака повернути назад. І на доказ того, що вони мають більше прав, один з лакеїв почав клацати батогом праворуч і ліворуч і зачепив при цьому слух графа і коней в упряжці. Коні стали дибки, і карета так нахилилась, що Анжеліці здалося, зараз вони полетять у лощину. Вона не втрималась і закричала. Тим часом до місця події прийшов Жофрей Пейрак. Зі спотвореним від гніву обличчям він наблизився до лакея, який розмахував батогом і з силою вдарив його. У цей момент підкотила зустрічна карета і зі скрипом зупинилася. На дорогу вистрибнув апоплексичного складу чоловік у мережевному жабо та в бантах. Він був покритий густим шаром пудри та дорожнього пилу. Його вишуканий туалет, просочений потом, був дивним видовищем. Потрясаючи тростиною з набалдашником зі слонової кістки, перев'язаною атласним бантом, він прокричав. «Хто сміє бити моїх людей? Може ви не знаєте, грубіяни, що маєте справу з президентом Тулузького парламенту бароном Демасно, саньором Пуяка та інших маєтків? Прошу від'їхати убік та звільнити нам дорогу!» Граф обернувся і церемонно вклонився. «Щасливі познайомитися з вами!» «А чи не родич ви якогось пана масно, клерка Нотаріуса, про якого я чув?» «Месіра де Пайрак», – вигукнув той, трохи зніяковівши. Проте гнів його, розпалений сонцем, що стоїть у зеніті, не вщух, і він почервонів. «Повинен зауважити, що хоча дворянське звання отримано мною нещодавно, проте воно не менш автентичне, чим ваше графе. Я міг би показати вам грамоту королівської палати, що підтверджує зведення мене до дворянства». «Я вам вірю, месіре масно! Суспільство досі стоїть через те, що так високо піднесло вас. Я хотів би, щоб ви пояснили свій натяк, у чому ви мене дорікаєте. Чи не здається вам, що для такої дискусії місце вибрано дуже невдало?» – спитав Жофрейде Пейрак насилу стримуючи свого коня, схвильованого спекою і цим товстуном з багряним обличчям, який розмахував перед його мордою своєю палицею. Але барон де масно не здавався – не вам би, месире графе, посилатися на думку суспільства? Ви навіть не поблажливі до того, щоб з'являтися на асамблеях парламенту. Парламент, який не має жодного авторитету, мене не цікавить. Кого я там можу зустріти? Одних тільки частолюбців і вискочок, що обурюються жагою купити собі у месира фуке чи кардинала Мазаріні дворянський титул. І при цьому вони ще нищать у Лангедоку останні залишки нашої свободи. Пане, я є одним із найвищих чиновників королівської юстиції. Лангедок давно вже став частиною французької держави і знаходиться під покровом французької корони. І непристойно при мені говорити про якусь свободу. Непристойно до самого слова «свобода» вимовляти його у вашій присутності. Ви не здатні зрозуміти його зміст. Ви можете лише одне – жити на подачки короля. Ось це ви називаєте служінням йому. Я служу королю, а ось ви… Я? Я нічого в нього не прошу, зате виношу в його скарбницю без затримок податки за своїх селян і плачу їх чистим золотом, яке отримую зі своїх копалень, бо заробляю торгівлею. Чи відомо вам, месире масно, що з мільйона ліврів доходу, який приносить королю Лангедок, четверта частина мої? Нехай приймуть це до уваги всі 4,5 тисячі сеньорів та 11 тисяч буржуа Лангедока». Але президент парламенту запам'ятав із усієї тиради лише одне. «Заробляєте торгівлею?» – вигукнув він з обуренням. «Значить, це правда, що ви займаєтесь торгівлею?» «Так, я займаюся торгівлею та видобуваю золото. І я пишаюся цим. Бо я не маю бажання просити милостині у короля». «О, месіре де пейрак, даремно ви так задираєте носа?» «Запам'ятайте, майбутнє королівства та його могутність залежать від буржуа і нового дворянства». Я в захваті від цього, іронічно парирував граф. Але хай поки що нове дворянство повчиться галантності і поступиться дорогою кареті, в якій нудиться пані Депирак. Але впертий новоспечений барон продовжував тупотіти ногами в пилюці і кінському гною. Чому це маю зробити я? Повторюю, моє дворянство нітрохи не поступається вашому. Але я багатший за вас, товста образино, голосно крикнув граф. «А коли такі, як ви, рахуються тільки з грошима, то потісніть месире масно, дайте дорогу золоту». Він поскакав уперед, збиваючи з ніг слух магістрата. Та й сам магістрат ледве встиг відскочити у бік, щоб не потрапити під карету із графським гербом. Кучер, який тільки й чекав на знак свого господаря, був у захваті, що їм вдалося одержати гору над челяддю цього грубіяна. Проїжджаючи, Анжеліка побачила багряне обличчя масно. Потрясаючи своєю палицею з бантом, він кричав «Я напишу скаргу, я напишу дві скарги. Його високості герцогу Орлеанському на Лангедока буде повідомлено, так само, як і Королівській раді». Якось вранці Анжеліка та граф, увійшовши до бібліотеки, застали там дворецького клемана Тонеля, який записував на воскових дощечках назви книг. Як і вперше, коли його застигли в бібліотеці, він здавався дуже розгубленим і спробував сховати свої дощечки та шрифт. «Чорт забирай, та ви справді ніби цікавитися латиною», – вигукнув граф, і в його голосі почулося скоріше здивування, ніж досада. «Мене завжди тягло до навчання, ваше сяйво. Я мріяв стати клерком у нотаріуса, і для мене велика радість служити у домі як знатного сандьора, а й у вченого. Але мої книги з алхімії навряд допоможуть вашій юридичній освіті», – насупився Жофрей де Пейрак якому завжди були недовподоби, вкрадливі манери слуги. З усієї прислуги він одного його називав Нави. Коли клеман Тонель вийшов, Анжеліка засмучено сказала, «Я не можу поскаржитися на Климана, що він недбалий, але не знаю, чому його присутність все більше і більше обтяжує мене. Коли я довго дивлюся на нього, у мене завжди з'являється почуття, ніби він нагадує мені про щось неприємне, адже я привезла його з собою з Пуату». Дрібниці, відповів Жофрей, знизавши плечима. Йому бракує скромності, от і все. Але доти, доки він не сує носа в мою лабораторію. І все-таки Анжеліка не могла позбутися якоїсь невиразної тривоги. І протягом усього дня порите віспою обличчя Дворецького постійно випливало в її пам'яті, позбавляючи спокою. Через деякий час після цього випадку Клеман Тонель попросив дозволу з'їздити в Ніор щоб залагодити там деякі справи зі спадщиною. Так він і все життя займатиметься спадщиною, подумала Анжеліка. Вона пам'ятала, що він втратив службу в одному будинку. Клеман обіцяв повернутися через місяць. Але через те, з якою ретельністю він нав'ював коня, Анжеліка відчула, що вона не скоро побачить свого слугу. У неї майнула думка передати через нього листа рідним, але вона відразу відмовилася від неї. Коли Клеман-Тонель поїхав, Анжеліку раптом охопило незрозуміле бажання побувати в Монтелу, поблукати його околицями. І проте вона не сумувала за батьком. Незважаючи на те, що вона була зараз дуже щаслива, вона все ж таки не могла пробачити батькові від того, що він видав її заміж проти волі. Брати та сестри теж покинули замок. Старий Гійом помер, тітоньки, судячи з листів, які вона отримувала, зовсім вижили з розуму, а годувальниця ставала все більш владною. На якусь мить сплинув у її пам'яті і Нікола. Вона знала, що після її заміжя він зник. Анжеліка так наполегливо намагалася зрозуміти, що тягне її до рідних місць, що нарешті дісталася істинної причини. Їй хотілося повернутися туди, щоб побувати в замку Дюплесі, та перевірити, чи залишилася злощасна скринька з отрутою в її схованці в вежі замку. Втім, чому б їй там не бути? Її могли виявити тільки в тому випадку, якби почали розбирати вежу. Але чому ця давня історія раптом стривожила її? Про фронду вже давно забули, кардинал Мазаріні, король та його молодший брат живі, месір Фуке домігся влади, не вдаючись до злочину, і хіба не говорять про те, що принца Конде буде прощено? Анжеліка відкинула тривожні думки і незабаром знову набула душевного спокою.